Днес Съюзът на българските учители се включва в дискусиите около въвеждането на нов задължителен учебен предмет, добродетели и религии, както разбрахме от новините. В дискусията ще участва представител на Светия Синод заедно с Янка Такева, несменяемата вече 31 години, председателка на училищния синдикат. Идеята за промяна в учебната програма е на министра на образованието Крисимир Вълчев. Мярката има възпитателен характер. Целта е учениците да придобият социално-етични и културни компетентности. Освен дискусия около новия учебен предмет, синдикатите ще обсъдят успехите в реформата в средното образование, както и политиката по доходите. Това е само дневен повод да се върнем към сериозния въпрос, който си поставят много учители, родители и експерти покрай идеята за въвеждане на нов предмет «Добродетели и религии», която съвпадна и с идеята за въвеждане на оценка за дисциплина в системата на образованието. Става ли образованието ни заложник на политическия популизъм? Какъв ще е ефектът? Какво показват изследванията на стратегиите в образованието и у нас, но и в чужбина? Добър ден казвам на доктор Женя Лазарова. Здравейте. Тя е психолог, невроучен, сама определя себе си като човек учил и преподавал в три държави на два континента. Ще спомена само университета Оксфорд за начало и да ви попитам откъде да започнем. Да започнем преди дисциплината, да погледнем към тази а, дискусия днес, която ще бъде разговор между монаси и учители в 21 век. Разговор за реформа в българското образование. Какво означава според вас един такъв формат? Аз мисля, че не е проблем учителите и монасите да разговарят, разбира се. По-скоро този уклон в момента а, Българската православна църква да определя образователни политики и според мен е малко а, рискован, да не кажа, а, нали, да застрашава светското естество на нашето образование, което е едно от постиженията на българското възраждане. Uh, и, за съжаление, не се базира на никакви реални научни данни за ползата от религиозното образование, а то има такова, има държави, в които близо 95% от населението се определят, САЩ, например, се самоопределят като uh, нали, принадлежащи към определена религия и от там от 50 години uh, се наблюдават uh, такива опити да се внедри образование, базирано на религия. А, прегледите на такава литература а, научна, т.е. документираните обективно такива опити, както в САЩ, така и навсякъде другаде по света, с всички монотеистични религии, показват, че религията не е благоприятна по никакъв начин за развитието, за детското развитие. А, защо? А, дали, а, дали можем категорично да кажем, а, че образованието по религия може да направи децата по-добри хора, защото това е всъщност един от стереотипите, които виждаме в България в момента. С лекота се повтаря тази фраза. Ако се учи религия, децата автоматично ще станат по-добри и ще ценят добротата повече, отколкото, отколкото злосторството, примерно. За съжаление, не е, такава, не е такава научната информация, с която разполагаме. Има доста проучвания а, на базата на... Мисля, че едно от най-големите проучвания, мета-анализ в 19 държави на 7 от големите религии, а, показва, че всъщност няма абсолютно никаква връзка между религиозната а, принадлежност на родителите или детето и склонността му да проявява по-утроистични поведения, да, да помага на някого, да проявява емпатия. Единственото, което е свързано с това, е склонността да казват, че са по-добри хора. Но едно е да кажеш, че си по-добър и друго, различно е за жалост, виждали сме го, това действително да бъдеш по-добър. Сега, още един мит ми се иска да обсъдим. Това, че религията дава по-добри възпитателни подходи, това почивали на научни и на исторически факти? За съжаление това също е мит, както казахте. Всъщност големите научни проучвания, отново базирани върху различни религии, показват, че първо в религиозно базираните Образователни подходи изключително много се фокусира върху подчинение и се изпада в едни свръхконтролиращи е, посоки, които всъщност вредят на развитието и предизвикват е, по-голям по брой проблемни поведения в децата. А, така че всъщност а, има даже контрпродуктивен ефект а, такъв тип образование. Същото уважи и за възпитанието на базата на религия в рамките на семейството. Има специално за християнските семейства, науката казва, че те, те имат тенденцията да са по-строги, да наблягат повече на наказателна дисциплина в семейството и съответно това води до проблеми в развитието. Сега виждаме обаче, че има случаи, където поне погледнато отвън, като че ли религията помага, примерно в някои а, ромски общности, изолирани ромски общности, гета. А, и тук говорим за различни църкви и тяхното влияние, включително от протестантският спектър, там са много различни, а, има и малки църковни общности, но а, също така и когато оценяваме влиянието примерно на католическата църква, на католицизма, а, в съпоставка с православието, дали пък има среда, в която наистина религията да води до едно, как да кажа, развиване на някакви компетентности от спектъра на добродетелите? Аз не искам да отричам в никакъв случай това, че в, а, има определени райони, определени а, сегменти от обществото, за които религията е много ползотворна. А, от научна гледна точка религиозната общност принадлежността към някаква социална среда, в която получават подкрепа, а, има благотворен ефект, основно върху възрастните, <същност> всъщност не върху децата, а, но, но, но това е, е като да сравняваме ефекта на религията с нищо друго. Mm -hmm. Тоест ако имаме друг подход, който е общочовешки и не е базиран на религията, но приобщава, възпитава такъви ценности и те въжат за абсолютно всички, независимо към коя религия принадлежат, това би било по ефективния подход. И това показва науката. А Според вас, възможно ли е образованието по религия, защото явно това стои някъде в тази идея да се въведе задължително подобен предмет по добродетели и религия, да замени това образование, което като че ли не си намира точ, точното название, дали е гражданско образование, дали е социално-емоционално образование, дали е някакъв вид компетентности, които да ни правят а, активни и критични граждани да ни подготвят за живот в едно съвременно общество. Изобщо, възможно ли е религията да замести а, ето този комплекс от а, умения да живеем в съвременния свят? Не може да го замести, може единствено да го надгради. И то след определена възраст. Тъй като в ранна възраст е необходимо да се формират а, нормални... А, а, как да кажа? Нормална социализация в децата. А, много често тази а, отговорност се прехвърля към родителите. Но проблемът е, че до 7 годишна възраст... Uh, всеки психолог и педагог, който е учил пиаже, uh, знае, че до 7 годишна възраст светът на детето е егоцентричен. То не може да социализира адекватно. В момента, в който то влезе в училището, това е първата му реална социална среда. Нали, детската градина е подготовка за училището, така че нали, причисляваме и нея. И всъщност в тази предучилищна възраст, детето би трябвало да започне да учи социални правила. И колко е важно всъщност да имаме социални правила на, на базата, на които функционира цялата ни общност и които са добри за всички, които са членове на тази общност. И в момента, в който детето освои това, че има смисъл да се спазват тези правила, тогава има смисъл да се надгражда с правила. Иначе ние му ги даваме, даваме му какво от десете божи заповеди, като едни външни правила, които то не е осмислило изобщо като част от себе си и своята идентичност и в момента, в който има възможност, то ще ги отхвърли. Те никога не стават част от неговия процес на израстване. Първо. Второ, смятам, че религията, особено по начина по който се предлага в момента от ранна детска възраст, би навредила на адекватното социално-емоционално развитие. Това си е термин в психологията, независимо дали ние го възприемем за образователната среда и как го дефинираме там. Но за, за мен ролята на педагогиката има, а, има два аспекта. Единият аспект е да учи знания, а другият аспект е да подпомага личностното израстване и съзряване. И този аспект именно в момента е абсолютно липсващ в цялата образователна система. Сега... Религията не да. може да го замени. А, доколкото религията изисква подчинение, следване на авторитет, а, това как ще се съчетае с а, нуждата а, децата ни да бъдат функционално грамотни, да развиват критическото си мислене, защото знаем, че всъщност науката се изгражда в а, един процес на противоречие с религиозните догми. Да, това със сигурност uh, е елемент... Uh... Има и други аспекти на когнитивното развитие. Например, децата до 11-12 годишна възраст не могат да обработват фигуративен език, метафори, алегории, с които религиозните текстове са изпълнени. Има и много други аспекти на развитието, които всъщност религията изобщо не засяга. Нали? Развитието, примерно, на себеуважение и себеприемане, напротив, даже по-скоро е насочена в, в, в, в отхвърленето на, на на личността, като его, нали там едва ли не се, се, се смята за, за нещо негативно да уважаваш себе си. Така че по-скоро бих казала, че, че би попречила в ранна възраст на определени аспекти на социално-емоционалното развитие. Като имаме предвид, че повечето религии имат и свои фундаменталистки версии, мислите ли, че е оправдано да се разчита на тях за създаване на ценностен модел за това, кое е добро и кое е зло? Не, категорично не. И това е един от най-силните аргументи, защото религията е субективна. И няма как тя да се преподава по обективен начин. Просто аз не знам за вероучение, което да може да бъде обективно. То е много лично преживяване и свързване с определена идеология и просто няма никакъв начин тя да се преподава универсално. И освен това, от първи клас ще делим децата на различни религии и ще им казваме, вие сте... Имате, да, да. имате една на система, а вие другите имате друга. И това стига... <сък> първо разделянето на различни а, групи а, елиминира емпатията към другата група, защото тя винаги е свързана с твоя отбор. Тоест, тези хора се учат да нямат емпатия общо човешка към всички човешки същества и да ги смятат като ценност, а само към тяхната си собствена религиозна група, което категорично не е основа на едно пълноценно, продуктивно и нали, неразделено общество. Виждате ли опасност именно през тези различни религиозни догми, през които ще бъдат учени добродетели задължително в образователния модел, ако се стигне до реализация на тази идея? На практика, още в ранна детска възраст, българските деца да бъдат разделени на, както вие го казвате, отбори на различни религиозни а, или етически отбори? Да, виждам го, виждам го като огромен риск и в един момент ще бъде а, той не е християнин, той не е добър човек или аз не съм християнин, аз не съм длъжен да спазвам тези добродетели, които нали, християните имат. Е, в смисъл има толкова много различни лоши сценарии, в които да се изроди цялото това. Факта, че религията се ползва и за радикализиране, също, също според мен е проблем. Би трябвало да се набляга на общочовешки ценности в социално-емоционалното образование има такива, има общочовешки правила, свързани с ненараняването, уважението към всички останали хора. Неща, които са абсолютно Обективни и няма начин да се ползват по субективен начин. А, каква е вероятността според вас тоталитарното подчинение а, като модел, който познаваме от преди 1989 година, преди падането на Берлинската стена, да бъде на практика заменено с религиозно подчинение, ако се въведе подобен предмет? Аз не съм сигурна, че че има много голяма разлика между двете. Нали, с цялото ми уважение към а, религиозната общност, а, в момента религията не съм сигурна, че се си използва по а, начин, който а, цели културна, културно извисяване на децата, запознаване с различните етични ценности на различните религии, би трябвало да се учи Сравнителна религия на по-късна възраст и тя вече се засяга в доста от хуманитарните предмети. Не съм сигурна, че възпитанието базирано на вероучение от първи клас цели нещо различно от, от такъв тип подчинение, което, както казах, наказателната дисциплина, строго, строгото подчинение, и лишаването на децата от автономност всъщност вреди на тяхното развитие. Автономността е в основата на социално-емоционалното съзряване. Оценката по дисциплина какви проблеми ще реши, какви проблеми ще създаде? Имаме много малко време, но това е една от другите големи теми, които се обсъждат в момента, освен задължителния предмет, добродетели от, и религия. Отново същия, същите проблеми. Наказателната дисциплина вреди, травмира и не дава възможност за самостоятелно поемане на отговорност за твоите решения. Тоест, ти винаги зависиш от външен стимул и в момента в който този външен стимул отпадне спираш да следваш правилата, които той е, бил, той е налагал. Тоест, ние не искаме децата, излизайки от училище, да започнат да не спазват законите и правилата в обществото, защото те никога не са осмислили защо е необходимо да ги спазват. Освен това, в училищната среда е необходимо да има подкрепа за социално-емоционалното развитие и въобще средата да бъде насочена към, да бъде подкрепяща, да уважава правото на децата да, да се развиват. Те не са Пълноценни възрастни, от които можем, които можем да мерим със същия аршин, като учителите и родителите. На тях трябва да им се дава пространство, за да се развиват подкрепа, структурирана, систематизирана подкрепа в посока на този тип развитие. А не просто санкции, не просто тояга, която да се комбинира с морков Но при моркови, послушно поведение? Моркова и тоягата са базирани на бихевиоризма от преди 75 години. Мисля, че е време вече да излезем от, от тази архаична система. Наказателната дисциплина не, не е ефективният метод за възпитание. Авторитетната дисциплина е най-ефективният метод. Знаем това от средата на миналия век. И тя се базира на подкрепа и ясни граници, които да се отстояват. И последно, доктор Лазарова, да ви попитам, когато прави своите стратегии Министерството на образованието и науката, все още я има думичката наука, не Министерство на образованието и религията, някъде имаше удачни шеги в това отношение, но все още това е Министерство на образованието и науката. Изобщо взимат ли предвид препоръките на експерти, световната наука в тази област? Ами, не съм сигурна дали а, в взимането на конкретните, в, в конкретните предложения, които в момента са направени, те идват, а, доколкото ми е известно от, а, от синдикат Подкрепа в голям, голямата си част. Е, виждаме, че и Янка Такева за... Д... се включва. Тоест, .е. като че ли синдикатите Да, но синдикатите би трябвало, за заплати... би трябвало да се фокусират върху трудовоправните отношения. Първо. Второ, би трябвало да си дадат сметка, че това, което предлагат, би влошило работната среда на, на техните членове. И би трябвало да търсят ефективни решения, доказани по научен път с данни, а също така ясно дефинирани проблеми, защото ние в момента нямаме доказателства с данни, че, примерно, учи, а, голяма част от родителите злоупотребяват с 15-те дни а, домашен а, отпуск, който, а, което лесно може да се провери с данните в неиспло. Съвсем а, елементарно е да се извлекат тези данни и да се види дали наистина на децата, потреба, които, или не? Да, децата да. които отсъстват най-много по семейни причини, всъщност имат по-лош успех, да кажем. Точно така. Тоест, а, ако се правят образователни реформи, нека те да почиват на данни а, и на постиженията на а, невронауките и а, психологията, защото в противен случай отиваме към нещо, което ще ни отдалечи от а, науката, а нали, образованието е именно с а, такава цел да ни възпита и да можем да управляваме. Критичното си мислене в един все по-усложняващ се свят. Благодаря ви доктор Женя Лазарова, психолог и невроучен анализ на предложенията за въвеждането на предмет добродетели и религия, и оценката по дисциплина от гледна точка на психичното здраве, смисленото образование и смисленото възпитание.